Проспер Мері -ме. Кармен Розділ перший Я завжди підозрював, що географи й самі не знають, що кажуть, коли місце битви при Монді розташовують в країні пунічних бастулів, поблизу сучасної Монди, на якихось два північніше від Марбельї. Що ж до моїх особистих припущень на основі белум гіспанєнце, тексту анонімного автора, та ще кількох зачіпок, мною знайдених у чудовій бібліотеці герцога Осуна, то те пам'ятне місце, де Цезар востаннє поставив на кін усе, в битві проти захисників республіки, слід шукати в околицях Монтиль'ї. Тож, перебуваючи в Андалусії на початку осені 1830 року, я здійснив досить довгу подорож, щоб розвіяти сумніви, котрі в мене ще залишилися. Праця, що її я незабаром опублікую – не залишить, маю надію, жодної більше невпевненості в свідомості всіх добросовісних археологів. А очікуючи на те, що моє дослідження вирішить нарешті географічну загадку, яка тримає в напрузі всю вчену Європу, я хочу розповісти вам невеличку історію. Вона, втім, не впливає на вирішення цікавого питання про місце розташування Мунди взагалі жодним чином. Я винайняв у Кордові двох коней та з провідником рушив у дорогу без жодного іншого багажу, крім кількох сорочок та коментарів Цезаря. Певного дня, блукаючи верхньою частиною Каченської рівнини, знесилений втомою та помираючи від спраги, спалений розпеченим сонцем, я саме від усього серця слав до дітька і Цезаря, і синів Помпеєвих, коли помітив трошки збоку від стежки, що мене вела, невеличку зелену галявину, поросло очеретами. Це дало мені зрозуміти, що неподалік є джерело. Коли я наблизився, то побачив, що те, що виглядало мені на галявину, виявилося болотом, у якому ховався струмок, котрий утворювався, ймовірно, десь в тісній ущелині між двох відрогів гірського хребта Кабра. Тож я зробив висновок, що, піднявшись до витоків струмка, я повинен знайти прісну воду, в якій буде менше п'явок та жаб, а поруч, може, ще й трохи затінку посеред скель. На в'їзді в, в ущелину мій кінь заіржав. І інший кінь, що його я не бачив, одразу ж відповів йому Ще й сто кроків не проїхав я ущеленою Як раптом розширившись, вона явила мені щось на кшталт Створеного природою церкового шатра, затіненого крутими схилами, що височили з усі біч Неможливо було знайти місце, котре б обіцяло мандрівникові Більш приємний перепочинок Біля підніжя прямовисних скель струмок мчав, буль котів і впадав врешті у невеличку водойму з бережком із білосніжного піску. П'ять чи шість красивих дубів, повсякчас захищених від вітру та зрошуваних джерелом, росли на берегах водойми, створюючи глибокий затінок. І нарешті, довкола озерця, блискуча, м'яка трава, виглядала мені схожою на ліжко. Краще, ніж я міг знайти в будь-якому готелі на десятки л'є навкруги. Але не мені належала честь бути першовідкривачем цього прекрасного місця. Там уже відпочивав якийсь чоловік, і він без сумніву спав, коли я з'явився. І ржання розбудило його, і він підвівся та наблизився до свого коня, котрий скористався тим, що господар заснув, щоби добряче полосувати травою, що росла довкола. Це був молодий чоловік, середній на зріст, але з вигляду міцний, і з поглядом гордим та похмурим, його засмага могла б бути гарною. Але під впливом сонця кольор його шкіри став навіть темніший за кольор його волосся. В одній руці він тримав кріплення недоустку, а в другій – мідний мушкетон. Мушу зізнатися. Спершу мушкетон та суворий вигляд його власника мене дещо вразили. Але я більше не вірив у розбійників. Стільки разів про них чув, однак так жодного разу й не зустрів. Крім того, я бачив стільки чесних фермерів, котрі озброювалися до зубів, їдучи на базар що сам лише вигляд вогнепальної зброї не дозволяв мені брати під сумнів порядність незнайомого чоловіка. Та й зрештою, запитав я себе, що загрожує моїм сорочкам і цезаревим коментарям. Тож я привітав чоловіка з мушкетоном кивком голови як знайомого і спитав, чи я часом не перешкодив його сну. Але, залишаючи моє запитання без відповіді, він тільки роздивлявся мене з голови до п'ят. Пізніше... Ніби залишившись вдоволеним від своєї інспекції, він глянув з такою самою увагою на мого провідника, котрий саме наблизився. Я бачив, як той зблід і спинився, він був цілком очевидно нажаханий. Недобра зустріч, подумав я, але обережність негайно змусила мене не виявляти жодних ознак занепокоєння. Я зліз із коня, сказав провідникові його розгнуздати, а сам, опустившись на коліна коло джерела, Занурив у воду голову й руки, а тоді випив добрячий ковток. Прямо отак, лежачи на животі, як погані солдати гедеона. Весь цей час я спостерігав за своїм провідником і незнайомим чоловіком. Перший наближався з очевидною неохотою, другий, здавалося, не планував нічого лихого проти нас, тому що знову відпустив свого коня, а свій мушкетон, котрий і ще щойно був у горизонтальному положенні, тепер опустив до землі. Не поважавши за потрібне взяти за образу брак уваги, виказаний до моєї персони, я розлігся на траві і невимушено поцікавився в чоловіка з мушкетоном, чи не мав в нього часом кресала. Сам я тим часом витягнув портсигар. Незнайомий чоловік усе ще мовчки, похапцем поліз до кишені, витяг запальничку і поспішив викресати для мене вогонь. Він, очевидно, став поводитися більш по-людськи, адже присів навпроти мене хоча й зброї своєї не полишив. Я закурив. А тоді вибрав найкращу сигар, котрі у мене зосталися, і запитав чоловіка, чи він курить. «Так, сеньоре», – відповів він. Це були перші слова, котрі він вимовив. Я помітив, що він вимовляє не по андалусійськи і зробив з цього висновок, що він теж подорожній, як і я, хоча й абсолютно точно не археолог. Ось ця може здатися вам хорошою. Сказав я йому, пропонуючи справжню гаванську сигару, вищого гатунку. Він кивнув, погоджуючись. Припалив свою сигару від моєї, подякував мені ще одним порухом голови і зробив затяжку з видимим виразом неймовірної насолоди. «Ах!» – вигукнув він, повільно випускаючи дим першої затяжки через рот та ніздрі. «Як же давно я не курив!» «В Іспанії сигара». Запропоновано й прийнята, встановлює між людьми певні взаємини, в основі яких лежить гостинність, щось подібне на сході означає розділити хліб та сіль. Мій співрозмовник виявився більш балакучим, аніж я міг очікувати. Крім того, хоч він і сказав, що мешкає в околицях Монтильї, але на місцевості, як мені здалося, знався досить погано. Він не знав, як називається чудесна долина, де ми перебували. Він не міг назвати жодного із навколишніх сіл. Врешті-решт, коли я запитав, чи не бачив він поблизу зруйнованих стін, чи широких, закраєними шматків черепиці, чи виріз з каменю брили, він зізнався, що ніколи не звертав уваги на такі речі. Натомість виявилося, що він справжній знавець коней. Мого він розкритикував, що було геть нескладно зробити. Тоді він оповів мені весь родовід свого коня що походив із знаного кордовського заводу. То була благородна тварина, котру, як він стверджував, виснажити було так важко, що якось він проскакав верхи тридцять лє за день, то галопом, то рисю. Посеред цієї таради незнайомець раптом затнувся, ніби схопився, отямившись, і розсердився на себе, що розказав забагато. «Річ у тім, що я дуже поспішав до кордови», продовжував він, дещо збентежившись. «Мені треба було поклопотатися в суді в одній справі!» Оповідаючи, він подивився на мого провідника Антоніо, але той опустив очі. Затінок і джерело так мене зачарували, що я згадав про скипки чудової шинки, котру мої монтильські друзі спакували в сумку мого провідника. Я звелів їх принести і запросив незнайомця приєднатися до імпровізованого столу. «Якщо не курив він давно...» то не їв, як мені здалося, 48 годин щонайменше. Він поглянав їжу, як зголоднілий вовк. Я подумав, що сама доля послала мене бідному чортові. Мій провідник натомість їв мало, пив ще менше і не розмовляв зовсім, хоча спочатку подорожі здавався мені неабияким базікалом. Присутність нашого гостя, здавалося, бентежила його. Їх розділяла певна недовіра, причин якої збагнути я не міг. Останні крихти хліба та шинки зникли. Ми кожен. Викурили по другій сигарі. Я звелів провідникові гнуздати коней. І намірився попрощатися зі своїм новим приятелем, але раптом він запитав мене, де я збираюся ночувати. Перш ніж я встиг звернути увагу на попереджувальні знаки, що їх подавав мені провідник, я відповів, що ми прямуємо до колиби в куерву. Поганий нічліг для такої людини, як ви, сеньоре. Я їду туди також. І якщо дозволите вас супроводжуватиму, можемо поїхати разом. З неабиякою охотою, сказав я, сідаючи на коня. Мій провідник, підтримуючи мені стрем'я, подав мені ще один знак очима. Я відповів, знизавши плечима, ніби намагаючись його запевнити, що я абсолютно спокійний, і ми рушили своїм шляхом таємничі знаки, котрі подавав мені Антоніо. Його неспокій, кілька слів, що ними прихопився незнайомий чоловік, а особливо його марш в 30 л'є. І не дуже правдоподібне пояснення цього маршу уже допомогли мені сформувати певну думку про мого супутника. Я не сумнівався, що маю діло з контрабандистом, а може навіть із розбійником. То й що мені з того? Я знався на вдачі іспанців достатньо для того, аби бути певним, нема чого боятися чоловіка, котрий їв та курив зі мною. Його присутність сама собою була уже надійним захистом у разі якоїсь поганої зустрічі. До того ж, я радий був дізнатися, що ж воно таке. Розбійник. Його не щодня зустрінеш. І є певний шарм у тому, щоб побути в товаристві небезпечного чоловіка, особливо коли відчуваєш, що приборкав його, що він до тебе лагідний. Я сподівався поступово схилити незнайомого чоловіка до відвертості. І, незважаючи на очі мого гіда, що весь час подавали мені знаки, я завів мову про розбійників і збитого шляху. Звісно, я говорив про них із повагою. У ті часи в Андалусії був відомий розбійник на ім'я Хосе Марія, чиї звитяги переповідалися з уст в уста. «Що, якщо поруч зі мною Хосе Марія?» – говорив я сам до себе. «Я переповів історії, що знав про цього персонажа. Всі, до речі, похвальні». І голосно висловив своє захоплення його хоробрістю та щедрістю. «Хосе Марія! Просто сміховинний!» – холодно сказав незнайомий чоловік. «Чи він оцінює себе справедливо? Чи це з його боку надмірна скромність?» Подумки запитував я себе. Адже, роздивляючись його, я знаходив прикмети Хосе Марії, перелічені в оголошеннях, які мені доводилося бачити на в'їзді до багатьох андалусійських міст. Світле волосся, блакитні очі, великий рот, хороші зуби, маленькі руки, тонка сорочка, оксамитова куртка зі срібними гудзиками, білі шкіряні гетри, гнідий кінь. Попри все, слід було поважати його інкогніто. Ми прибули до Колиби. Вона виявилася саме такою, як він мені про неї сказав. Одна з найжалюгідніших, котрий мені взагалі доводилося бачити. Велика кімната була за кухню, їдальню та спальню. На пласкому камені посередині, тут таки, було багаття, і дим виходив через діру, зроблену в покрівлі. Чи він затримувався, утворюючи хмару в кількох футах над долівкою. Уздовж стіни на підлозі було постелено п'ять чи шість попон для мулів. Це були ліжка для подорожніх. За двадцять кроків від будинку точніше від цієї однієї кімнати, що я описав, висився якийсь сарай, що був за конюшню. В цьому чудовому місці, принаймні на той момент, не було ніяких інших людей. Окрім старої жінки і дівчинки років 10-12, обидві були чорні як сажа і вбрані в жахливі лахміття. Оце й усе, що залишилося, подумав я, від населення Бетинської Мунди, о Цезарю, о Сексте Помпеї. Як сильно ви б здивувалися, якби повернулися до цього світу? Вигляд мого компаньйона змусив Стару подивовано зойкнути. «Ах, сеньор Дон Хосе!» – вигукнула вона. Дон Хосе насупився і підняв руку, владним жестом змусивши Стару замовкнути. Я озирнувся до свого гіда і непомітним знаком дав йому зрозуміти, що йому нема потреби пояснювати мені, з якою людиною я збираюся провести ніч. Вечеря була кращою, аніж я очікував. На маленькому столикові, за вишки у фут, нам подали тушкованого з рисом старого півня, сильно перченого, перець в олії та нарешті гаспачо, теж свого роду салат із перцем. Три гострі страви змусили нас часто звертатися до бурдюка з монтильським вином, яке виявилося чудовим. Повечерявши, я помітив підвішену на стіні мандолину. В Іспанії мандолини кругом. І запитав маленьку дівчинку, котра нам прислуговувала, чи вміє вона грати. «Ні», – відповіла вона. «Але Дон Хосе грає так добре. Будьте так ласкаві», – сказав я йому. «Заспівайте щось для мене. Я пристрасно люблю вашу національну музику. Я нічим не можу відмовити чесному чоловікові, котрий частував мене такими добрими сигарами». Весело вигукнув Дон Хосе. І коли йому подали мандолину, він заспівав, підіграючи собі. Голос його був грубий, але приємний. Пісня сумна і дуже дивна, а що стосується змісту її, то я не зрозумів ані слова. Якщо я не помиляюся, сказав я йому. Це не була іспанська пісня. Що ви її щойно заспівали? Це схоже на сорсіко, яке я чув у провінціях. А слова ж, мабуть, мовою басків? Так. похмуро відповів Дон Хосе. Він поклав мондолину на землю і, схрестивши руки, став сумно споглядати вогонь, що згасав, освітлене лампою, котра стояла на столі, обличчя його, шляхетний дикий водночас, нагадувало мені сатану з Мільтона. Можливо, як і він, мій супутник думав про щось. Ще змушений був залишити, вирушивши у вигнання з власної провини. Я спробував був поновити розмову, але він, поглинутий цілком своїми сумними думками, не відповідав. Стара вже вляглася в кутку кімнати, за дярявою ковдрою, підвішеною на мотузок. Маленька дівчинка слідом за нею вирушила до цього сховку, призначеного для осіб прекрасної статі. Мій провідник також, підвівшись, запросив мене пройти до стайні. Але з цими словами, ніби прокинувшись, Дон Хосе грубо спитав його, куди це він іде. «До стайні!» – відповів провідник. «Для чого? Коні мають що їсти! Лягай тут! Сеньор тобі дозволить!» «Я боюся, що кінь сеньора захворів. Я хотів би, щоб сеньор його побачив. Можливо, він буде знати, що з ним робити». Було очевидно, що Антоніо прагне поговорити зі мною на одинці. Проте мені не хотілося, щоб щось здалося Дону Хосе підозрілим. Тож я вирішив, що у цьому випадку найкраще буде продемонструвати максимальну довіру. Тому я відповів Антоніо, що я зовсім не розуміюся на конях і хочу спати. Дон Хосе пішов із ним до стайні, але скоро повернувся звідти один. Він сказав мені, що з конем все гаразд. Але мій провідник вважає цю тварину настільки дорогоцінною, що тепер розтирає її своєю курткою, щоб кінь пропотів. І за цією приємною справою збирається провести всю ніч. Я тим часом влігся на мулячих попонах, ретельно загорнувшись у плащ, щоби до них не торкатися. Перепросивши за свавілля лягти зі мною поруч, Дон Хосе пішов спати біля дверей. Не забувши освіжити порох у своєму мушкетоні, котрей він подбав покласти підсумку, що була йому за подушку. П'ять хвилин по тому ми міцно спали, побажавши одне одному доброї ночі. Я думав, що достатньо втомився, аби спати в такому місці, але уже за годину дуже неприємний свербіж вирвав мене з мого першого сну. Я підвівся, що й не зрозумів його природу. Я був переконаний, що краще вже провести решту ночі під зірками, аніж під цим негостинним дахом. Навшпиньки я підійшов до дверей, переступивши ложе Дона Хосе, котрий спочивав сном праведника, і вийшов настільки спритно, що навіть його не розбудив. Біля дверей була широка дерев'яна лава. Я влаштувався на ній, як міг зручно, щоб доспати ночі». Я вже майже був заплющив очі вдруге, коли мені здалося, що попри мене прийшла тінь людська і тінь коняча, ступаючи без ані найменшого шуму. Я підвівся, і мені здалося, що я впізнаю Антоніо. Здивований тим, що бачу, як він виходить зі стані в таку годину, я встав і рушив йому назустріч. Він зупинився, побачивши мене першим. «Де він?» – пошепки запитав мене Антоніо. «У Колибі, він спить!» Він не боїться клопів. Та чому ж ви вивели коня? Тут я помітив, що він, аби не шуміти в стодолі, пообмотував копита коня подертими старими попонами. Говоріть тихіше, сказав мені Антоніо. Заради Бога! Ви не знаєте, хто цей чоловік там. Це Хосе Наваро, найвідоміший розбійник в Андалусії. Весь день я подавав вам знаки, котрих ви не бажали зрозуміти. Розбійник чи ні, мене це як обходить? Відповів я. Він нас не пограбував, і я переконаний, наміру такого немає. Пощастило, але двісті дукатів винагороди обіцяно тому, хто його викаже. Я знаю заставу кіної варти, за півтори льє звідси. І ще, доки розвідніється, приведу сюди кількох дужих солдатів. Я би взяв його коня, але він такий злий, нікому, крім наварою наблизитися не дає. А чорти би вас узяли. відповів я. Що поганого зробив вам цей нещасний, щоби видавати його під суд? До того ж, ви певні, що це той розбійник, про якого ви говорите? О, абсолютно певен. Оце ж тепер він пішов зі мною до стайні і сказав, «Ти, здається, знаєш мене. То якщо скажеш, хто я цьому добродієві, тоді дістанеш від мене кулю в лоба. Залишайтеся, сеньоре, залишайтеся із ним. Вам нема чого боятися. Допоки ви тут, він ні про що не здогадається». За розмовою ми відійшли від колиби, так що звуку підков уже не можна було почути всередині. Антоніо звільнив ноги коня від ганчір'я, що ним пообмотував його ноги. Він наготувався готувався сісти в сідло. Погрожуючи і благаючи, я намагався його зупинити. «Я звичайний бідняк», – сказав він мені. «Двома сотнями дукатів не розкидаються, особливо коли йдеться про те, щоб звільнити країну від такого паразита». Але вважайте, якщо Наваро прокинеться, то схопиться за мушкетона. І тоді ночувайтеся. Я уже задалеко зайшов, щоб відступатися. А ви тут влаштовуйтеся, як собі можете. Дурень був уже в сідлі. Він пришпорив коня, і в темряві я скоро втратив його з поля зору. Я дуже сердився на свого провідника і був дуже стурбований. Після коротких роздумів я зважився і повернувся до колиби. Дон Хосе ще спав. Безумовно відновлюючись цієї миті від втоми і бід кількох безсонних, сповнених пригод днів. Мені довелося його потрясти, щоб розбудити. Ніколи я не забуду його лютого погляду та руху, який він зробив, намагаючись схопити мушкетон, що його я завбачливо переклав подалі від лежанки. «Сеньоре!» – сказав я йому. «Прошу мені пробачити, що розбудив, та мушу запитати у вас одну дурницю». Якби сюди прибули співдюжини уланів, чи приємно було б вам із ними зустрітися? Він схопився на ноги і страшним голосом запитав мене. Хто таке вам сказав? Неважливо, звідки походить порада, аби лише вона була слушна. Ваш провідник мене зрадив, та він мені за це заплатить. Де він? Я не знаю, в стайні гадаю, але хтось сказав мені. Хто вам сказав? Це не могла бути стара? Хтось, кого я знаю, однак без зайвих балачок. Чи маєте ви чи ні причини остерігатися появи солдатів? Якщо маєте, не зволікайте. А коли ні, то добра ніч. І прошу вас пробачити мені за те, що перервав ваш сон. Ах, ваш провідник! Він виглядав мені підозрілим з самого початку. Нічого, я відплачу йому. Прощавайте, сеньоре. Хай вам Бог віддячить за послугу, котру ви мені зробили. Я не такий поганий, як ви могли б подумати. Щось мені ще залишилося таке, що заслуговує на співчуття шляхетного чоловіка. Прощайте ж. Єдине, про що шкодую, що не маю, як вам віддячити. То на знак вдячності про цю послугу, пообіцяйте мені донехосе нікого не підозрювати і не думати про помсту. Тримайте, ось вам сигара на дорогу. Нехай щастить. І я простягнув йому руку. Він потис її, не відповівши. Взяв свій мушкетон та сумку і, сказавши кілька слів старій наговірці, говірці, якої я не розумів, побіг до стайні. За мить я почув, як він галопує рівниною. Щодо мене, то я знову влікся на лаву, але заснути уже не міг. Я питав себе, чи правильно я вчинив, врятувавши від шибениці злодія. І, можливо, вбивцю лише тому, що розділив із ним шинку і рис по валенсійське. Чи не зрадив я свого провідника, котрий був на боці закону? Чи не прирік його на помсту негідника? Але як же закони гостинності? О, упередження дикуна, сказав я собі. Мені доведеться відповісти за всі злочини, котрий скоїть розбійник. Але чи може бути упередженим цей інстинкт совісті, котрий протистоїть усім міркуванням? Можливо, з делікатної ситуації, в якій я опинився, не можна було вийти без докорів сумління. Я все ще потопав у великій непевності стосовно моральності моїх дій, коли раптом побачив півдюжини вершників разом із Антоніо, котрий обережно тримався позаду. Я вийшов їм на зустріч і повідомив, що розбійник втік уже понад дві години тому. Старана питання капрала відповіла, що Навару вона знає, але оскільки живе сама, то ніколи не стала би ризикувати життям, доносячи на нього». Ще вона додала, що коли б він не зупинився в неї, завжди залишає хатину десь посеред ночі. Щодо мене, то я вимушений був вирушити за кілька льє, щоб показати свій паспорт та підписати заяву в коменданта. Після чого мені дозволили продовжувати свої археологічні дослідження. Антоніо сердився на мене, підозрюючи, що це я завадив йому заробити 200 дукатів. Все ж у Кордові ми розпрощалися друзями». Там я винагородив його настільки, наскільки моє фінансове становище мені дозволяло. Я провів у Кордові кілька днів. Мені вказали на один рукопис у домініканській бібліотеці, що в ньому я міг добути певну цікаву інформацію про стародавню мунду. Добре прийнятий гостинними ченцями дні я проводив у їхньому монастирі, а вечорами гуляв містом. У Кордові – час заходу сонця на набережній, що простягається вздовж правого берега. Гвадаліквіру, тиняється багато нероб. Там доводиться дихати випарами з чинбарні, котра дотепер береже славу цього краю стосовно вичинки шкіри. Але можна помилуватися видовищем, що того вартує. За кілька хвилин перед Ангелусом на березі річки, під доволі високою набережною, збирається багато жінок. Ніхто з чоловіків не наважився, би вклинитись у цей натовп. Щойно прозвонять Ангелус і вважається, що настала ніч. За останнім ударом дзвону всі ті жінки роздягаються і заходять у воду. Тут починаються крики, сміх та пекельний гвалт. З висоти набережної чоловіки дивляться на купальниць, витріщають очі і майже нічого не можуть побачити. Але ці білі непевні форми, що вимальовуються на тлі темної блакиті річки, пробуджують роботу поетичних умів. І навіть з недуже розвиненою фантазією нескладно уявити собі Діану котра купається разом із німфами, не остерігаючись при цьому зазнати долі Актеона. Мені казали, що кілька шибеників, котрого дня, скинули з грішми, щоб дати на лапу дзвонареві собору, і щоб він продзвонив Ангелуса на 20 хвилин раніше, аніж належало. Незважаючи на те, що було ще зовсім ясно, гвадалківірські німфи вагатися не стали, довіряючи більше Ангелусові, аніж сонцю. Із чистим сумлінням здійснили свій купальний ритуал, котрий завжди дуже простий. Мене при тому не було. За час мого перебування там дзвонар був непідкупний. Сутінки непроглядні. І лише кіт міг відрізнити, найстарішу продавчиню апельсинів, від наймилішої гризетки кордови. Одного разу в вечірній час, коли вже нічого не було видно, я курив спершись до парапету на набережній. Аж якась жінка. Віднявшись сходами від ріки, сіла поруч зі мною. У волосі вона мала великий букет жасмину, що його пелюстки ввечері віддають аромат, котрий одурманює. Вона була просто, може навіть бідно вбрана, вся в чорному, як і всі грязетки по вечорах. Світські жінки носили чорне лише зранку. На вечір вони вбиралися на французький манер. Підійшовши до мене, моя купальниця спустила на плечі мантилью, котра покривала їй голову. І в тьмяному світлі, що лилося від зірок, я побачив, що вона невисока, молода, гарної статури, і що в неї дуже великі очі. Я одразу ж викинув сигару. Вона зрозуміла цей вияв уваги, суто французьку люб'язність, і поспішила сказати, що дуже любить запах тютюну. І навіть сама курить, коли їй трапляються достатньо м'які папелітос. На щастя, я саме мав такі портсигарі, тож поспішив їй їх запропонувати. Вона зволила одну взяти і підкурила від шматка підпаленої мотузки, яку хлопчик приніс нам за монету. Змішуючи свої дими, я і моя прекрасна купальниця розмовляли так довго, що опинилися на набережній майже на самоті. Я поважав, що не вчиню нерозсудливо, запросивши її поїсти морозово до неверії. Скромно повагавшись, вона погодилася, але перш ніж зважитися, захотіла взнати, котра година. Я змусив свій годинник продзвонити, і цей дзвін, здавалося, сильно її вразив. «Скільки ж у вас ви, находів, панове іноземці? З якої ви країни, сеньоре? Без сумніву, англієць! Француз! І ваш полкий шанувальник! А ви, мадемуазель чи мадам? Ви, ймовірно, з Кордови! Ні! Ну, ви ще найменше, точно андалусійка! Це я можу впізнати з вашої м'якої вимови!» «Якщо ви так добре розрізняєте вимови світу, то мусите легко здогадатися, хто я. Я думаю, ви з країни Ісуса, що від неї два кроки до раю». «Ха! Рай! Тутешні люди говорять, що він створений не для нас. Тож ви, значить, мавританка чи...» Я затнувся, не насмілюючись сказати, єврейка. «Та годі вже! Ви ж бачите, що я ромка. Хочете, скажу вам бахі!» «Чула ви колись про Карменсіту? Так це я. Тоді, а було це 15 років тому, що був такий аж безбожник, що не сахнувся, нажаханий, побачивши відьму поруч. «Гаразд», – сказав я собі. «Минулого тижня я повечеряв з розбійником з великої дороги. То чого б сьогодні не з'їсти Морозова разом із служницею диявола? В подорожі треба подивитися все». Мав я втім і інший мотив, щоб розвивати наше знайомство. Після закінчення коледжу, як не соромно це визнавати, я вбив деякий час на опанування окультних наук. І навіть кілька разів намагався викликати духа темряви. Я вже давно зцілився від пристрасті до таких досліджень, але продовжував цікавитися різними забобонами і тепер радів, що випаде нагода дізнатися, як далеко просунулося мистецтво магії в ромів. За розмовою ми зайшли в Неверію і сіли біля маленького столика, осяяного свічкою в скляній кульці. Тут я мав достатньо часу, щоб роздивитися мою циганку, доки порядні люди дивувалися, поглинаючи своє морозиво, що бачить мене в такому доброму товаристві. Я сильно сумніваюся, що сеньорита Кармен була чистої крові. Що найменше, вона була нескінченно більш вродлива, ніж усі жінки її племені, що їх я будь-коли зустрічав. Щоб жінка була гарною, кажуть іспанці, треба, щоб вона поєднувала в собі 30 якщо, або якщо ваша воля, щоб її можна було описати за допомогою 10 прикметників, що з них кожен можна застосувати до трьох частин її особи. Наприклад, щоб мала три речі чорні, очі, вії та брови, три тонкі, пальці, губи, волосся, тощо. Про решту дізнаєтеся в Брантома. Моя Ромка не могла претендувати на всі ці ознаки досконалості. Шкіра її, щоправда, ідеально гладенька. За кольором нагадувала мідь. Очі її були розкосі, але з неймовірним розрізом. Губи трошки повні, але добре окреслені. І за ними віднілися зубки, біліші зазерна, мегдалю без шкірки. Її волосся, можливо, трошки занадто грубе. Було чорне, пряме і довге. І відливало синім, ніби крило ворона. Щоби не втомлювати вас описом, котрий може виявитися надто детальним, скажу загалом, що кожен її недолік поєднувався з чеснотою, котра, можливо, ставала лише ще більш помітною завдяки контрасту. То була краса дивна і дика, обличчя, що дивувало від початку, і тому його не можна було забути. Натож її очі мали вираз чуттєвий і водночас тваринний. Такого я не бачив в жодному людському поглядові». Циганське око, вовче око. Ця іспанська приказка є дуже влучним спостереженням. Якщо у вас нема часу ходити в зоологічний сад, щоби вивчати погляд вовка, гляньте на вашу кішку, коли вона вистежує горобця. Розумієте, було б смішно ворожити в кафе, тож я попрохав гарненьку чаклунку дозволити мені провести її додому. Вона погодилася без вагань, але знову захотіла знати, котра година, і ще раз попросила, щоб я змусив годинника дзвонити. «Чи і правда він золотий?» – сказала вона, роздивляючись його надзвичайно уважно. Коли ми рушили далі, була уже глупа ніч. Більшість крамниць було зачинено, а вулиці лишилися майже порожні. Ми перейшли гвадалківірський міст і десь аж у кінці передмістя зупинилися коло будинку, котрий зовсім не виглядав на палац. Нам відчинив хлопчик. Циганка сказала йому кілька слів, мовою мені невідомою. Уже пізніше я дізнався, що це романі або ж чіпекальї говірка іспанських ромів. Хлопчик одразу ж зник, залишивши нас удвох в кімнаті, вмебльованій маленьким столом, двома табуретами та скринею. Я також мушу згадати глек із водою, тарелю апельсинів та в'язанку цибулі. Щойно ми залишилися на самоті, Ромка витягла зі скрині карти, які, очевидно, добряче їй послужили магніт. Засушеного Хамелеона і ще якісь предмети, необхідні для її мистецтва. По тому вона звеліла мені намалювати монеткою хрест на лівій долоні, і магічна церемонія розпочалася. Безглуздо буде переказувати вам її віщування, що ж до способу її ворожби, то можна було одразу впевнитися, що вона справжня чаклунка, не якась напіввідьма. На превеликий жаль, нам незабаром перешкодили, двері голосно прочинилися. І чоловік, загорнений по самі очі в коричневий плащ, увійшов до комірчини, звертаючись до Ромки не вельми гречно. Я не чув, що він сказав, але сам тон його голосу свідчив, що він зовсім не був у доброму гуморі. Побачивши його, Ромка ані здивувалася, ані розсердилася, натомість кинулася йому на зустріч і дуже швидко промовила кілька фраз тією загадковою мовою, котрою вже послуговувалася при мені. Слово «Паїльо», яке вона часто повторювала, було єдиним, котре я розумів. Я знав, що так роми називають кожну людину, що не належить до їхнього племені. Підозрюючи, що йдеться про мене, я готувався до пікантного з'ясування стосунків. Я вже тримав руку на ніжці одного з табуретів і розмірковував про себе, щоб максимально точно визначити мить, коли буде доречно пожбурити ним у голову гостеві. Він грубо відштовхнув циганку і рушив до мене, а тоді відступив на крок. «О, сеньоре!» – сказав він. «Це ви!» Я в свою чергу придивився до нього і впізнав свого друга Дона Хосе. Тієї миті я трошки пошкодував про те, що не дав його повісити. «О, та це ви, мій завзятцю!» – вигукнув я, сміючись, якомога більш невимушено. «Ви перервали сеньориту!» Якраз коли вона передбачала для мене дуже цікаві речі. «Все така ж! Буде цьому кінець!» – сказав він крізь зуби, спрямовуючи на неї лютий погляд. Тим часом Ромка продовжувала говорити про нього своєю мовою. Вона поступово дедалі більше розпалювалася. Очі її наливалися кров'ю і ставали жаскі. Риси її обличчя спотворювалися. Вона тупала ногою. Мені здавалося, вона наполегливо закликає його зробити щось, стосовно чого він вагається. Про що саме йшлося, я гадаю, я розумів аж надто добре, побачивши, як швидко вона проводить туди-сюди маленькою ручкою собі під підборіддям. Я схилявся до того, щоб повірити, що йдеться про перерізання горлянки, і підозрював, що не треба навіть перепитувати, чия ця горлянка. Вона моя. Але на весь цей потік красномовства Дон Хосе відповів усього двома чи трьома коротковимовленими словами. Тоді циганка кинула на нього погляд, сповнений зневаги. неваги. Потім вона всілася по-турецьки в кутку комірчини, вибрала собі апельсин, почистила його і заходилася їсти. Дон Хосе взяв мене під руку, відчинив двері і вивів мене на вулицю. Ми прийшли кроків зо двісті в цілковитому мовчанні. Пізніше він вказав рукою «Весь час прямо!» – сказав він. «Там і побачите міст!» Відразу ж він повернувся до мене спиною і пішов геть. Я повернувся до свого готелю дещо спантеличений, і в досить поганому гуморі. Найгірше було те, що роздягаючись, я виявив, що мій годинник зник. З різних міркувань я не пішов наступного дня вимагати його назад. І не звернувся до Корехідора з проханням звеліти його відшукати. Я закінчив роботу над домініканським рукописом і відбув до Севільї. Після кількох місяців блокань Андалусією я забажав повернутися до Мадриду. І мені довелося знову проїхати через Кордову. Я не мав наміру залишатися надовго, бо не любив ані прекрасного міста, ані гвадалківірських купальниць. Але потрібно було побачитися із кількома друзями та виконати певні доручення. Тож це змусило мене затриматися на тричі-чотири дні в стародавній столиці мусульманських володарів. Щойно я знову з'явився в Домініканському монастирі. Один із отців, котрий завжди неймовірно цікавився моїми намаганнями розшукати знову місце, де знаходилася Мунда, зустрів мене з розкритими обіймами і вигукнув. «Вослав, муж ім'я Господа нашого! Ласкаво просимо, мій любий друже!» «Ми всі вважали вас загиблим, а я той, що до вас говорить, прочитав багато отченашів та Богородице Діво, про що не шкодую, за перетунок вашої душі. Отож, вас не замордували, бо те, що обікрали, це нам відомо». «Це ще звідки?» – запитав я його дещо здивований. «Так, ну ж ви знаєте, цей гарний годинник, який ви наводили дзвонити в бібліотеці, коли вам казали, що час іти до церкви». Так от, він знайшовся, вам його повернуть. Тобто як. перервав я його дещо збентежено. Я його був загубив. Той негідник тепер під замком. І оскільки він відомий як такий, що застрелить християнина за монету, то ми тут вмирали зі страху чи вас, бува, не вбито. Я піду з вами до Корахідора, і ми зробимо так, щоби вам повернули ваш чудовий годинник, і тільки спробуйте потім десь там розповідати. Що правосуддя в Іспанії не робить своєї роботи Мушу вам зізнатися, сказав я йому Що я б радше лишився без годинника, ніж свідчити в суді проти того бідолашного чорта щоб його потім повісили, особливо тому, що... тому... О, не переймайтеся, він досить добре себе зарекомендував, а двічі його і так не повісять Втім, коли я кажу повісять, я припускаюся помилки це ваш злодій, він дальго. тож післязавтра він буде страчений на гароті, без жодної пощади. Ви бачите, більше на одну крадіжку чи менше, це нічого не може змінити в його справі. Дай то Боже, щоб він лише грабував. Але він також скоїв кілька вбивств, одне страшніше за інше. Як його звуть? У цих краях його знають під іменем Хосе Наваро, але він має також інше ім'я – Баскське. Таке, що ані ви, ні я його ніколи не вимовимо. Дивіться, з цим чоловіком треба побачитися. І ви той, хто кохається в місцевих особливостях. Ви ніяк не можете втратити нагоди дізнатися, як в Іспанії шахраїв відправляють на той світ. Він тепер у каплиці, і отець Мартінис вас проведе. Мій домініканець так наполягав, щоби я поглянув на маленький, дуже хороший пофішення, що я не зміг від нього відкараскатися. Я пішов побачитися із в'язним, маючи з собою коробку сигар, котрі я сподівався, мали б змусити його, вибачити мені мою нескромність. Мене впустили до Дона Хосе, коли він їв. Він привітав мене кивком голови. Досить холодно. І вічливо подякував за те, що я приніс йому подарунок. Перелечивши сигари в коробці, що я її йому дав, він відібрав із них декілька, а решту мені повернув зауваживши, що так багато йому не знадобиться. Я запитав, чи не можу я, маючи трошки грошей, чи з допомогою друзів якось полегшити його долю. Спочатку він лише знизав плечима, сумно посміхаючись. Потім, подумавши, попросив мене замовити молебень за спасіння його душі. «Чи не могли б ви?» – додав він несміливо. «Чи не могли б ви замовити також іще один, за певну особу, котра вас покривдила?» «Звичайно, дорогий мій», – сказав я йому. «Але ніхто, наскільки мені відомо, в цьому краї мене не кривдив». Він узяв мою руку і серйозним виразом обличчя її потис. Помовчивши хвилину, він продовжив. «Тоді я насмілюся попросити вас про ще одну послугу. Коли будете повертатися до рідного краю, ви, можливо, проїжджатимете через Навару, чи принаймні проїжджатимете через Віторію, котра від неї зовсім недалеко». «Так». Сказав я йому, «Я точно проїздитиму Віторію, але цілком імовірно, я зверну також і до Памплони. І в нашому випадку, я думаю, для вас я зроблю гак охоче. Тож, як поїдете до Памплони, ви побачите там багато цікавих речей для вас. Це прекрасне місто. Я вам дам цей образок». Він показав мені маленький срібний образок, котрий носив на шиї. «Ви його загорніть в папір». Він зупинився несподівано, щоб опанувати свої емоції. І віддасте його самі, або передасте через когось одній добрій жінці, що її адресу я вам скажу. Ви їй скажете, що я помер, але не скажете як. Я пообіцяв виконати його доручення. Я знову навідав його наступного ранку і провів із ним частину дня. Це з його уст. Я почув оповідь про сумні пригоди, що про них ви тепер прочитаєте. «Я народився», – сказав він, – «в Елісондро, в Бастанській долині. Мене звуть Дон Хосе Лісара Бенгоа. І ви знаєте Іспанію достатньо, сеньоре, щоб моє ім'я сказало вам, що я і баск, і давній християнин. І якщо я називаю себе Доном, так це тому, що я маю на це право. І якби ми були зараз в Елісондро, я показав би вам свій родовід на пергаменті». З мене хотіли зробити священника і змушували мене вчитися, але толку було небагато. Я надто любив грати в жудепом. Це мене й занапастило. Коли ми на варці граємо в жудепом, ми забуваємо все на світі. Якось одного дня, коли я виграв, один хлопчина з Алаве посварився зі мною. Ми схопилися за Макіли і я знову переміг. Але через це мені довелося поїхати з краю. Я зустрів якихось драгунів і приєднався до альманського кінного полку. Хлопці з наших гір швидко навчаються військовій справі. Я скоро став бригадиром, і мене уже обіцяли незабаром зробити сержантом. Коли не моє нещастя, мене було призначено вартувати тютюнову фабрику в Севільї». Якщо вам довелося бувати в Севільї, то ви, мабуть, бачили цю велику будівлю за міським муром, над Гвадалківіром. Мені здається, я все ще бачу дотепер і ворота, і вартівню поруч із ними. Іспанці, коли чергують, то грають в карти чи сплять, а я, як справжній наварець, завжди намагався чимось себе зайняти. Я робив з латуного дроту ланцюжок, щоби припнути голку, якою чистять рушницю. Аж на раз усі товариші кажуть... «Ось і дзвони дзвонять Зараз дівчатка повертатимуться на роботу». Ви, мабуть, знаєте, сеньоре, що на фабриці працює щонайменше чотири, а то й п'ять сотень жінок. Це вони скручують цигари у величезній залі, куди чоловіків не допускають без дозволу відвейнити текуатро, тому що жінки, коли спекотно, легко ходять там в самій білизні, особливо молоді». У час, коли працівниці повертаються після обіду, багато юнаків приходять на них дивитися і верзуть їм все, що можна лише собі уявити. Мало яка з них відмовиться від мантиль ставти, тож любителіві такої риболовлі варто лише встигати нахилятися, щоби витягати рибку. Поки інші витріщалися, я залишився сидіти на лаві коловорід. Я був тоді молодий, я все ще думав про рідний край». І не вважав, що гарні дівчата бувають не в синіх спідницях і не з косами, що спадають їм на плечі. До того ж, андалусійки лякали мене. Я ще не звик до їхніх манер, постійні глузування і жодних мудрих розмов. І оце я сидів, втупившись у свій ланцюжок, аж чую, якісь місця не кажуть. «Ось це Ганочка!» Я звів погляд і побачив її. Це було в п'ятницю. Ніколи я цього не забуду. Я побачив кармен. Ту, що ви знаєте. Ту, в якої ми з вами перестрілися кілька місяців тому. На ній була червона спідниця, дуже коротка, що залишала на виду, і білі шовкові панчохи, досить діряві, і милі червоні черевички сап'яну, зав'язані стрічками кольору полум'я. Вона відкинула свою мантилью, щоб продемонструвати свої плечі, і великий букет касій за вирізом сорочки. В кутику губ вона також тримала квітку касії і йшла, вихиляючи стегнами, як молода кобилиця з кордовського заводу. У мене на батьківщині люди перехрестилися, побачивши жінку в такому вбранні, а в Севільї кожен адресував їй, якийсь зухвалий комплімент з приводу її зовнішності, і вона відповідала кожному стріляючи очима, руки в боки, безсоромна, як справжня циганка, що вона нею зрештою й була. Вона не сподобалася мені спершу, і я знову взявся до праці. Але вона за звичкою, що її мають жінки і кішки, котрі не йдуть, коли їх кличеш, але приходять, коли не звеш, зупинилася переді мною і до мене заговорила. «Братчику!» Звернулася вона до мене на андалусійський манір. «А не хочеш мені подарувати свій ланцюжок? Я носитиму на ньому ключі від скрині з грошима». «То для моєї голки», – відказав їй я. «Для твоєї голки», – вигукнула вона, сміючись. «Ах, то сеньор, мабуть, виплітає мережева, тож і потребує голок». Усі, хто там був, сміялися, і я відчув, що почервонів, і не знайшов, що їй відповісти. «Давай, серце моє», – продовжувала вона. «Виплити мені сім ліктів чорного мережива на мантилью, голкарю моєї душі!» І взявши квітку Касії, яку вона тримала в роті, вона одним рухом пальця поцілила мені нею просто меже очі. «Сеньори, я відчув, нібито кулею поцілили в мене. Я не знав, куди себе подіти, і стерчав там нерухомий, як дошка. Коли вона прийшла на фабрику, я вгледів квітку Касії, котра впала на землю коло моїх ніг. «Не знаю, що найшло на мене. Тільки непомітно для товаришів я підібрав її і обережно заховав під курткою. Перша з моїх дурниць. Дві чи три години по тому я все ще думав про це. Коли до вартівні прибіг сторож, він задихався і обличчя його було перекошене. Він сказав, що в великій сигарній залі вбито жінку і що туди потрібно відправити варту. Сержант сказав мені взяти двох людей і піти подивитися. «Я беру двох людей і йду нагору». Уявіть собі, сеньори, що увійшовши до зали, я бачу спочатку 300 жінок в одних сорочках чи щось на кшталт того, і всі вони кричать, верещать, вимахують руками і зчиняють такий гармидер, що не почути гласу Господнього. В кутку лежить одна горілиць, вся в крові, з обличчям, порізаним навхрест двома змахами ножа. А перед пораненою, яку заходять рятувати найкраще з цього натовпу, я бачу Кармен, котру тримають п'ять чи шість сестричок. Поранена жінка кричала «Сповіді! Сповіді! Я помираю!» Кармен не казала нічого. Вона закусила губу і крутила очима, як хамелеон. «Що тут таке?» – запитав я. Мені вартувало неабияких зусиль з'ясувати, що сталося, оскільки всі робітниці говорили до мене одночасно. Поранена жінка похвалилася, здається, що в неї стільки грошей, що вона може купити осла на ринку в Тріані. «Бач», – сказала Кармен, котра була гострою на язик, – «то мітли тобі замало». Тоді постраждала, з докором, можливо, тому що не відчувала підозри в такій справі геть уже безпідставними. Відповіла, що з мітлами вона не дуже знайома, бо не має честі бути ані циганкою, ані чортовою похресницею. Але от сеньорета Карменсіта точно незабаром познайомиться з її ослом, коли пан Корехідор повезе її на прогулянку, приставивши позаду двох лакеїв, аби відганяли мух. «Гаразд, а я?» – сказала Кармен. «Подарую тобі водолій для мух прямо на щоках. Хочу намалювати там шахівницю». І тут таке вжик, вжик ножем, котрим вона зрізала кінчики сигар, починає їй на обличчі вимальовувати Андріївські хрести. Справа була зрозуміла. Я взяв кармен під руку. «Сестро!» – ввічливо мовив я. «Тобі доведеться піти зі мною». Вона глянула на мене так, ніби мене впізнала, але сказала не сперечаючись. Подімо, Де моя мантилья?» Вона накинула її на голову так, що було видно лише одне її велетенське око, і пішла слідом за моїми людьми, лагідна як овечка. Коли ми прибули до вартівні, сержант сказав, що це серйозно, і треба відвести її до в'язниці. І це був знову я, той, хто мав її відвести. Я поставив її між двох солдатів, а сам пішов позаду. Як і мусить робити сержант у такій ситуації?» Ми рушили до міста. Спершу циганка мовчала. Але на вулиці Зміїній, а ви знаєте, вона заслуговує цієї назви за всі свої повороти. На вулиці Зміїній вона почала з того, що скинула мантилью на плечі, щоб я міг бачити її звабливе личко. А тоді, повернувшись до мене, наскільки це було можливо, заговорила. «Мій офіцери, куди ж ви мене ведете? До в'язниці, бідна моя дитино. Відповів я їй якомога м'якше, як і слід говорити доброму солдату від ов'язнів, особливо коли то жінки. «Як прикро! Що станеться зі мною? Сеньоре офіцере, пожалійте мене! Ви такий молодий, такий милий!» «А тоді тихішим голосом, допоможіть мені втекти, і я вам дам шматочок барлачі, від якого всі жінки вас любитимуть. Барлачі, сеньоре. Це магічний камінь, завдяки якому, як запевняють цигани, можна здійснити багато різних чаклунств, якщо знати, як ним користуватися. Дайте випити жінці келих білого вина, куди натерто його дрібку, і вона не зможе чинити вам супротиву. Я відповів їй настільки серйозно, наскільки міг. Ми тут не для того, аби версти дурниці. Маємо йти до в'язниці. Такий порядок і ніяк зарадити не можна. Ми – люди з країни Басків. Маємо акцент, за яким нас легко відрізнити від іспанців. З іншого боку, нема такого іспанця, котрий навчиться, бодай, казати «байджаона». Тож, Кармен, було нескладно здогадатися, що я родом з провінцій. Ви ж знаєте, сеньори, що цигани, які не належать до жодної з країн, вічно кочують і говорять усіма мовами. Більшість із них почувається як удома, і в Португалії, і у Франції, і у провінціях, і в Каталонії. Всюди. Навіть з маврами та англійцями. І з тими можуть порозумітися. Кармен досі добре говорила Баскською. «Лагуна енебіхоцарена! Мій сердечний друже!» Звернулася вона раптом до мене. «Чи не мого краю?» «А наша мова, сеньори, настільки прекрасна, що коли ми її чуємо в чужому краю, нас охоплює трепет. Я б хотів, щоб безповідник мій був із провінцій», – додав стишивши голос розбійник. Помовчавши трошки, він продовжив. «Я з Елісондо», – відповів я їй баскською мовою, збентежений тим, що вона говорить по-нашому. «А я з Ечалара», – сказала вона. «Це край за чотири години їзди від мого дому. Цигани взяли мене до Севільї. Я працювала на фабриці, щоб заробити грошей, аби повернутися в Навару до моєї бідної матусі, котра не має іншої підтримки, крім мене невеличкої барачеа». «На двадцять сідрових яблунь! Ох, коли б я була вдома під Білою горою!» «Вони ображали мене, бо я не скраю цих шахраїв, котрі торгують гнилими апельсинами, і ці всі курви з'їлися на мене. Бо я їм сказала, що всі їхні сивільські хак'є зі своїми ножами не налякали б одного нашого хлопця в синьому береті та з макілою. «Товаришу, друже мій, невже ж ви нічого не зробите для своєї землячки?» «Вона брехала, сеньоре!» Вона завжди брехала. Я не знаю, чи в житті своєму ця дівчина сказала хоч слово правди. Але коли вона говорила, я вірив їй. Це було сильніше за мене. Вона калічила баскську мову, а я думав, що вона знавари. Хоча ж самі її очі, а ще її рот, її колір обличчя свідчили про те, що вона циганка. Я був божевільний. Я ні на що більше не зважав. Я думав про те, що якби іспанці насмілилися говорити лихе про мої краї, я би порізав їм обличчя точнісінько так само, як це сталося з її товаришкою. Одним словом, я був ніби п'яний, я почав версти дурню і був готовий її робити. Якби я вас штовхнула, а ви би впали земляче, продовжувала вона Баскською, то не цим двом кастильським рекрутам мене повернути. Повірте мені, я забув і присягу, і все сказав їй. Добре, люба моя землячко. Спробуйте. Може, допоможе вам горянська матінка Божа. Тієї миті ми саме проходили повз одну із вузеньких вулиць, котрих так багато в Севільї. Раптом кармен обертається і б'є мене кулаком руди. Я навмисне впав. Одним стрибком вона перескакує через мене і кидається бігти, лише показуючи нам пару ніг. Ми, кажемо, ноги басків, але її були і швидші, і стрункіші за будь-які інші. А щодо мене, то я встаю відразу, але беру свою піку так, щоб перегородити вулицю. Щоб у першій миті мої товариші, готові кинутися в погоню, виявилися затриманими, тоді я побіг і вони за мною. Але наздогнати її не було жодного шансу з нашими острогами, мечами та піками. Щоб зникнути, їй знадобилося менше часу, ніж мені на те, щоб це вам розповісти». Крім того, всі пліткарки з тих місць надавали перевагу її втечі і насміхалися над нами, вказуючи неправильний шлях. Побігавши кілька разів туди й сюди, ми змушені були повернутися до вартівні, без розписки від начальника в'язниці. Люди мої, щоб уникнути покарання, донесли, що Кармен говорила зі мною Баскською. Та й по правді кажучи, не здавалося надто природним, щоб удар такої дівчинки міг так легко завалити міцного, як я парубка. Все це здавалося підозрілим, або радше було занадто очевидним. Після зміни варти мене було позбавлено звання та на місяць посаджено до в'язниці. Це було перше моє покарання за час служби. Прощавайте, сержантські погони, які я вважав, я вже маю. Перші дні мого ув'язнення минули дуже невесело. Коли я йшов у солдати, я уявляв собі, що стану щонайменше офіцером. Лонга, Міна, мої співвітчизники, дослужилися до генерал-капітанів. Чапалангара, прихильник іспанської революції, як і Міна, і котрий так само, як і Міна, знайшов притулок у ваших краях. Чапангара був полковником. А я ж стільки разів грав в жудепам із його братом, бідним чортом, як і я». Тож я казав собі, тепер уся твоя служба без огріхів – втрачений час. Тебе помітили за поганим. Щоб знову заслужити довіру начальства, тобі доведеться працювати в десять разів більше, аніж коли ти лише прийшов призовником. І через що я був покараний? Через якусь негідницю циганку, котра позбиткувалася з мене і десь у місті зараз в цю мить щось цупить. Але однак я не міг собі заборонити про неї думати. Чи повірите, сеньоре, цієї діряві шовкові панчохи, які вона показала мені, тікаючи зверху до низу, я так і мав їх перед очима. Я поглядав на вулицю через в'язничні грати, і серед усіх жінок, що проходили повз, я не бачив жодної, що була б варта тієї чортової дівки. І ще проти власної волі я нюхав квітку Касії, що вона мені її кинула» і котра навіть висохла, зберігала свій аромат. Якщо чаклунки є, ця жінка була однією з них. Я дня наглядач зайшов і дав мені алкальський буханець. «Тримайте», – сказав він, – «це вам передала ваша кузина». Я взяв хлібець і був дуже здивований, бо не мав ніякої